Раша і країни Балтії Росія або Російська Федерація – найбільша за територією країна в світі. А країнами Балтії називають її західних сусідів – Естонію, Латвію та Литву. Європейська частина Росії – це здебільшого рівнинна територія. Відділений від неї Уральськими горами Сибір, вкритий плоскогір'ями та рівнинами, обрамлений на півдні гірськими хребтами. Північні райони – тундра і лісотундра – розташовані в зоні вічної мерзлоти. Естонія – рівнинна країна. Майже половину її території займають сільськогосподарські угіддя, а для Латвії – типові лісисті пагорби. Піщані дюни Балтійського узбережжя Литви зажили великої популярності у туристів. Зима і літо На більшій частині території Росії зими довгі й холодні, Сніг лежить тут майже 6 місяців на рік. Літо, як правило, тепле, але триває недовго. Взимку чимало морських портів, наприклад, Санкт-Петербургський, скуті льодом. Річки, зокрема, Волга і Дон – найважливіші транспортні артерії, з'єднані між собою численними каналами. Природні ресурси Росія багата природними ресурсами, зокрема вугіллям, нафтою, природним газом, Залізом, міддю, золотом і платиною. Однак чимало рудовищ розташовані в віддалених районах, а їх розробка ускладнюється суворим кліматом та труднощами з транспортуванням сировини. Береж залізниць розходиться від Москви і Санкт-Петербурга – найбільших промислових центрів країни. Три чверті населення Росії живе в містах. Спектр сільськогосподарської продукції досить широкий. Від м'ясомолочних продуктів до бавовни ячменю, кукурудзи, насіння соняшнику, тютюну, вина і навіть оленини Країни Балдії експортують переважно продукцію харчової, хімічної та легкої промисловості Населення Росіяни складають 87,5% населення всієї країни До основних національних меншин, які живуть на території Росії Належать татари та українці Всього в Росії проживає понад 100 різних народів Середній рівень освіти в Росії дуже високий Хоч в останні роки чимало наукових досліджень Особливо в галузі техніки і медицини Призупинені через брак коштів Зростання і могутність Росії Російська держава зростала навколо Москви Заснованої в 1147 році Правили країною спочатку князі, а потім царі. Петро I, який правив з 1682 по 1725 рік, здійснив ряд реформ, які сприяли економічному та культурному розвиткові країни і заснував нову столицю Санкт-Петербург. Відвоювавши у Шведів, Естонію і Латвію, він поклав початок новому розширенню кордонів Росії до якої його наступники приєднали Литву, Білорусь, Україну і Крим Російські поселення в Сибіру з'явились у 18 столітті А в XIX столітті до Російської імперії війшли Фінляндія, Закавказя та Середня Азія Іллюстрації На берегах Даугави розкинулася рига, столиця і промисловий центр Латвії Уславлений російський балет завоював всесвітню славу ще в 19 столітті. Московське хореографічне училище – один з провідних навчальних закладів. Озеро Байкал у Сибіру – найглибше озеро в світі. Наука і культура За радянської епохи російська наука розвивалася нерівномірно. Основна увага приділялась дослідженням в військовій галузі а також освоєнню космосу. Зараз Росія бере участь у міжнародних космічних програмах, здійснюючи запуск кораблів з космонавтами на борту. Росія зробила величезний внесок у світову культуру. До її досягнень можна віднести, наприклад, класичний балет, музику Чайковського, Прокоф'єва, Шостаковича, твори Толстого і Чехова, Нагбокова і Пастернака. Російська революція в історії Росії 1917 рік став переломним. У результаті лютневої революції самодержавство впало і влада перейшла до рук тимчасового уряду. Але Росія і далі воювала на фронтах Першої світової війни. І спроби провести радикальні демократичні реформи успіху не мали. У жовтні 1917 року владу захопила партія більшовиків під керівництвом Володимира Ланіна – яка обіцяла дати країні мир, селянам землю, робітникам заводи і фабрики. Війну з Німеччиною було припинено, а Росію проголошено Соціалістичною Республікою. У 1922 році було утворено Союз Радянських Соціалістичних Республік – СРСР. Радянський режим По смерті Леніна у 1924 році до влади в країні прийшов Йосиф Сталін, який поступово установив жорстку диктатуру. Під його керівництвом було проведено насильницьку колективізацію, збудовано численні заводи, греблі, залізниці та електростанції. Але країна жила в ізоляції, за залізною завісою. По закінченні Другої світової війни СРСР утворив Варшавський договір «Економічний». Політичний і військовий союз, до якого увійшли країни Східної Європи. По смерті Сталіна, в 1953 році, зовнішня політика Радянського Союзу ще довго здійснювалася під знаком Холодної війни, протистояння комуністичного табору і західних країн, очолюваних США. І з середини 1980-х років в Україні почали проводити політику гласності, тобто відкритості і здійснювати перебудову або економічні реформи. У 1991 році Радянський Союз розпався на самостійні незалежні держави. Розпочався період бурхливих демократичних перетворень. Ілюстрації Подібно до Латвії та Литви, Естонія здобула незалежність у 1991 році. До складу СРСР її було включено в 1940 році. Борис Єльцин став першим президентом Росії в 1991 році після відставки Михайла Горбачова. Спочатку московський Кремль був фортецею, потім резиденцією царів. Сьогодні тут розміщуються вищі органи влади.